Och då ska han skruva mot straffpunkten till kanske, kan vi tro. Han tar snöv ansats i alla fall, springer fram mot bollen, viktigt nu. Träffar den med vänster, men han skruvar sig mot bort redan straffpunkt Jakobsson nickar vidare bollen. två in i mitten från Albeck, det är en i mitten där det är Melberg. Där det är Ljungberg som faller Ljungberg och Martin Buffon ut och bollen går på bort. I boll! I boll! I boll! Det är ett framboll av Zlatan Det är möjligt! Han klackar bollen i boll! Det är möjligt! Det är möjligt! Då säger vi välkommen till Retroresan. Jag som pratar nu, jag heter Samson, med mig fast på andra sidan jordklotet. Om man går åt fel håll har vi Anders Brunlöf. <tjär> Tjena! Varför ska man gå åt fel håll för det? Det är lite långt mellan oss ändå. Nej, jag tänkte, då blir det ju andra sidan jordklotet. Ja, jo, det, det är ju Nej, mm. det, det, det är ju vann. <tjär> Hur är det läget, Anders? Ja, det är bra. Idag är ju premiär. Ja, precis. Det är riktigt nice med premiär. Jag är taggad som satan. Vad är det? Ja, eh, i och för sig, nu, nu vet vi ju att vårt kära hemland är, är för urusla för att ta sig in. Men eh, <laughs> eh, jag har vunnit en tävling på jobbet, så att jag eh, ska gå ut och äta och se på storbildsskärm på någon, något ställe här i stan som de har bokat åt oss. Ja, vad schysst. Ja, så att jag, jag är lite gittrig i benen så Ja, Alltså, ni som sitter som levande frågetecken, när vi pratar givetvis om fotboll och fotbolls-VM som inleds på denna dag. Och det återspeglas lite i veckans spel också. Alltså. Jaj, men Anders, innan vi ska prata spel så tycker jag vi tar och öppnar posttecken. Ja men den är ovanligt tunn för. Ja, tunnare än vanligt i alla fall. Mm, sommarlov, vet du folk har inte tid att sitta och skriva till gamla gubbar på nätet. Det, det är väl det. Tycker jag att vi är gamla gubbar. Jag är i alla fall. Ja, det är ett år äldre mig Så det är snart är det jag då. Ja, fast jag är en mental gubbe, jag tror jag var det redan när jag var tonåring okay. På retoresan.se har Lefyrus lämnat en kommentar Och först så undrar han vilket format vi kommer spela nästa veckas spel på Power Rangers då. Och det kommer vi då att spela till Super Nintendo kan väl svara på en gång yeah. Jag vet att du är jävligt skeptisk för det då jag är skeptisk av många olika anledningar Alltså jag är inte skeptisk till valet av Super Nintendo, men jag är skeptisk till valet av spel Men åndag sedan, du har låtit mig få välja några gånger Så nu låter jag dig välja helt Trots att jag är skeptisk mm -hmm. eh, Sen har han lite frågor om Final Fantasy 7 också Och frågar mig, eller ja, oss då, Om vi inte ska besöka Ancient Forest eh, Och jag vet inte riktigt vad det är Så det kanske du kan leda mig om Det är ytterligare en sak du endast når med Chocobon Mm. Uh, ja, jag minns inte exakt var den ligger Men det är alltså en liten uh, Liten, liten skog uh, Som det finns ett minigame i Och man får en liten belöning ifall man klarar det minigamet Jag uh, minns att jag hittade den här Helt utan guider och liknande För att den ser väldigt speciell ut Så att, typ, spring runt på kartan tills du ser den Om du är intresserad Jag minns inte ens vad det är för någonting Men jag tror att det är någonting ganska bra är det någonting som äh, låser sig själv när man kommer in på CD3, eller? Nej, det tror jag inte. Det, det tror jag i för sig att våra lyssnare nog är bättre på att svara på vad vi är. Jag kommer inte ihåg. Nej. Uh, ja, vi får se hur det blir med det här i alla fall. Men är det är någonting jag ska hålla ögonen öppna för. Uh, Lance McCloud, han håller med om att Hugh Jackman funkar bra som Wolverine. Han ogillar mer karaktären i sig, då. Och uh, han menar också på att han gärna skulle läsa mer från X-Men-universumet, men att det är svårt... Uh, för då för att det finns massvis med olika berättelser och massvis med olika universum framförallt. Och vi pratar alltså serietidningar nu då. Och jag kan ju säga på en gång att jag inte läst mycket x -tidningar alls. De jag minns har läst när jag, var, när jag var yngre de var ofta knutet till Spindelmannen som var min liksom nummer ett gällande serietidningar i alla fall. Jag läste mycket X-Men under mitten av 90-talet framförallt. Så var jag djupt ner i det och köpte liksom mycket. Och hade mycket av de här lite större också. Marvel, jag kommer inte ihåg vad de heter. Mega Marvel hette lite tjockare tidningar som kom inte lika ofta då. Mm. Och jag hade en polare som samlade på Mega Marvel. Så han hade alla liksom. Så där, då, var det liksom, då tog man en karaktär eller en händelse. Så fördjupade man sig i den. Och det var liksom, ja den var väl en, en och en halv, ett, ja min hjärna som minns fel då, Men det var rejält tjock, det var typ som 10 serietidningar I en tidning mm -hmm. mm. Det är främst därifrån Som jag har läst mycket Men sen så har jag också köpt lösnummer Frekvent av X-Men, jag har aldrig prenumererat på det däremot Det ja, det jag minns köpt allra mest av Det är man Spinderman och Sen Törkels jag, ja. ja, jag var ju helt tokig i Törkels Jag prenumererade, jag hade alla Varenda jävla nummer i deras tidning <laughs> Ja, sen om det var vidare bra så här rätt perspektiv det, det ska man... En del saker tycker jag var riktigt bra, men den, sen, så, så, den serien flummade ju ur Något fruktansvärt med den här kon som slickade upp dem till en andra dimensionen där de var brässlare. Ja, och, och det blev liksom så här alltså Turtles det fattar du inte hur det var men Turtles var ju en parodi på superhjälte serier. Ja, men Tartles blev ju sin egen superhjälte-serie som var minst lika skruvad som dess original. <går> eh, men äh, Vad var det som hände? Raphael tappade ett öga och, och tog på sig en slags helt svart kroppsdräkt istället för, an, som, för att vara som de andra. och Donatello blev av med båda armarna. Jag minns det? inte allt. Men jag minns den här jävla i alla alltså. fall. Jag tyckte det var skit. Det var egentligen inte skitkast. Det var bara jävligt svårt att hänga med. Det var liksom... ja, framförallt en kille i min ålder då, tror jag. Ja, alltså den var riktad till några som var lite äldre än vad vi var Så jag vet inte riktigt varför de liksom, För det från början var ju väldigt så Från allra första början så var det ju till vuxna Men Den mest svartvita serien Ja, framförallt liksom ursprungsidén När det är liksom en satir men, men sen när det blev liksom långfilmer och tecknade tv-serier, då var det ju barn. Och sen så satsade man liksom någonstans i mitten där på typ 17-22-åringar helt plötsligt. Då blev det så här, nej men du, nu, nu har ni liksom missat begreppet helt här. Jag växte upp för snabbt serierna. Ja, jag tror det. De, eller så siktade de för brett. De hade liksom försökt ändå så många olika målgrupper så ingen kände sig riktigt nöjd. Eh, varje Vaka skriver att Retroresan levererar igen, som vanligt ett starkt avsnitt, skriver Tack så mycket för det här. Tack, tack. Uh, han skriver att han gillade musikpausen för ett par veckor sedan Med remixen på Beck's låt Girl Och Han undrar var man kan hitta hela den här skivan Alltså jag vet inte, jag kollar runt på lite såna här sidor Där man brukar kunna köpa MSN Music bland annat och så. Men det är så här, regionskyddet av den jävla dum anledning Jag har ju alla låtar på Youtube Och lyssnat på dem på så vis så Det finns säkert något sätt att köpa dem också På iTunes vet att det är bara en eller två låtar jag ska gräva vidare lite mer, för gången jag kollar upp det här åt varje vakare var klockan... Ja, det var ju väldigt tidigt på, på morgonen så att säga. Jag har inte gått och dack, men... Så jag ska försöka återkomma till det här varje vakare. Om inte annat så kanske någon lyssnare kan hjälpa mig också. På vår tråd på loading.se så har Avgundsvrål skrivit att vi förgyller hans långpromenader. Ja, det är ju bra. Skitkul faktiskt. Jag är ju <laughs> dum i huvudet här kommer fram till. Jesus, <laughs> ja, hur tänkte du nu? <laughs> Nej, många tar ju med sig det och det de lyssnar liksom, när de är ute och går, eller på väg till jobbet, eller någonting sånt. Men jag konsumerar ju en hel del podcast, både, både video och uh, ljud, så att säga. Jag sitter alltid vid datorn du är jätte jättedumt, Anders Ja, jag säger ju att jag är dum i huvudet <laughs> Men har du inte några bra mp3-möjligheter i din telefon, till exempel? Eller har ja. du ingen mp3-spelare? Jo, jag har ju en mp3-spelare i telefonen, så att säga. Så det är bara att lägga in och lyssna Men jag gör det bara inte Men har du, kan du inte gå online direkt från telefonen? För det, det, alltså, Nej. det är det som är För att jag började med podcast när jag skaffade min förra telefon För den hade wifi så då var det liksom bara att på morgonen när jag vaknade Så startade jag min podcastklient Och så sa jag typ, kolla om det finns något nytt Och så hojtade jag den såhär, ja ah, men eh, Radiospeltorsk, ett nytt avsnitt ute Vill du hämta? Ja mm. Och sen så gick jag upp och checka frukost Och sen efter frukosten så var liksom Då fanns det ett avsnitt att lyssna på direkt Då har jag liksom det direkt i telefon. Då behöver jag inte liksom, först här nere till datorn Sen koppla in telefonen slagja. Alltså det, det, det så där, så där hassle, det orkar jag inte med alls Nej men det är väl där det fel är fel för mig också Ja för skaffa en iPhone. Jag tror det. Nu är det ju enormt bra pris på nya också. Jo, men det är ju för att den nya kommer om två, månader eller två. Ja, i och för sig, vad ja, fan, passa på. Du har väl ingen behov av att ha en front-facing kamera. Det mycket du ska videokötta, jag har hört. Ja, eller hur? Skaffa dig skaffa en billig iPhone. Det, det skulle du må bra av. Jag tror det jag också, eh, Sen har han en teori angående Barretts langspråk. Det är fortfarande avgångsvård vi pratar om. Uh, och vi, vi tog ju upp Barretts langspråk Förra veckan tror jag var va mm. Och han tror då att det är grundat i Att man vill ha porträttera honom som en uh, Lower class karaktär Och att det inte bara var Final Fantasy-spelen Som gjorde det vid den här uh, tidpunkten Och använde den här typen av berättande Och det tror jag han är inne på något spår alltså. Jo, alltså det är alltid när man kör på Raskortet då ska det ju föreställa En arbetare eller en knägare på något sätt Det är samma sak också med spanjorer I de flesta fall, eller Hispanics Mm, mm. Jag undrar dock hur det är med Sid För när han är astronaut och pilot Det är inte några lågstatusyrken direkt Fast han är jag jävligt hispig Och liksom mest arg Och hetse hela tiden Tror du inte att man vill liksom visa det här på något vis då? Jo men, men jag tänker just på den här Klassknytningen för han kör ju också med liksom Lite så här urban amerikansk slang Eller japansk tolkning av det hela det var liksom så jag menar att det ska gå fort, ska vara arg och då använder han de uttryckena Eller rättare sagt, Square använder de uttryckena för att visa på att han är arg och hetsig. Ja, kanske. Ja. Ja. Vi, vi lämnar språkdebatten till de som kan mer om språk. <laughs> eh, sist då, för den här veckan, det är Tove Bengtsson, eller Fierce Baby June på Twitter- och hon frågar oss om mejladressen igen. Hon vill tydligen mejlbomba oss. så det får hon väl göra om hon vill. Tyvärr Tove, info kommer inte någonstans. Den här catch-all jag pratade om förra veckan. Den funkar inte riktigt som, som den ska. Men jag kan skapa den där. Det är en bra adress. Alltså. Info-retoresan. <laughs> jag tycker vi har så jäkla många. Vi säger så här. Tove, eller Felix Baby June, Du kan maila antingen till... Anders, den finns, va? Mm. Eller till Samson, ätretoresan.se finns också. Ja. Yeah. Det går också bra med Retroresan snabbelazer.se. Eller um, info infosnabbelazer.se. Då kommer de kanske bara till mig, men jag kan ju vidarebefordra till dig. Mm. Vi fittungen har... finns ju också. <laughs> du skapade fittungen. Ja, <laughs> Okej, okay, om du vill så kan du också ta fittungen, snabbelazer.se. <laughs> Anders? Ja till nästa avsnitt, då har vi bestämt en av de här som fel är fortsättningen och den presenterar vi på, på nästa, nästa gång. Det tycker jag. Ja, bra. <laughs> <laughs> Men då så Samson, då börjar vi spela lite fotboll istället. Till idag har vi alltså spelat Nintendo World Cup på Nintendo 8-bit eller NES som vi kallar den allra, allra helst. Mm. Originaltilten är då Neketsu Koko Dodgeball Boo Soccer Hen, vilket är japanska för Neketsu High School Dodgeball Club Soccer Edition. Och det är alltså egentligen från början inte alls någonting som har med VM att göra utan det är en berättelse om 13 rivaliserande skolor som alla ställer upp med varsitt fotbollslag Mm -hmm. I någon slags turnering Och det, i, i japanska versionen är det till och med lite beretteri Och då, då är man liksom ett lag Och det laget ska ta sig vidare i turneringen Och det finns lite eh, Vad heter det? När, det? när man slutar spela så får man titta på lite film Lite cutscenes mm -hmm. Det är lite till och med lite cutscenes mellan matcherna I, i den japanska versionen Ja, vad cool. då skulle man nästan ha testat det. Ja, jag tycker att du och jag får ge oss på jakt efter det. I värsta fall så kanske det finns en liten <clears throat> romlösning <clears throat> så att man kan <laughs> åtminstone få se hur det ser ut. Precis. Ja, vi har ju däremot spelat den europeiska, eller då, västerländska versionen och då är det kort och gott världsmästerskapet som gäller. 13 lag har ställt upp och dessa är Argentina, Brasilien, Kamerun, England, Frankrike, Italien, Japan, Mexiko, Holland, Ryssland, Spanien, USA och Västtyskland. Mm. Ganska stabil grupp tycker jag. Ja, det måste jag säga. Kamerun mm. var ju alltså, inte säkert bra nu för tiden, men 90 var ju de bra. De gjorde väl de succé, om jag inte minns allt det. Eller, eller jag minns ju inte. Jag har, ju fått, <laughs> jag har ju fått kolla på en gammal det var sju år nu, sig. Fast 94 var ju Kamerun Det var ju vår första match tror jag Ja Vänta. två 2 där ja. mm, Det var en ganska tight match Och sen så, sen så fick ju de tokpisk av ryssarna Jo men vad fan Ja vad fan heter han då Salenko gjorde typ fem mål i en match tror jag. Men det är ju också ett Kamerun Som var väldigt väldigt gammalt Det var ju ett lag som var på väg ut det var, ju. det var ju de bytte in eh, Hur gammal var han? 47 år eller när Jag kommer inte ihåg vad han heter Men de bytte in han i andra halvlek mot Tyskland du vet, sånt där kan jag lägga på minne hur mycket som helst. Det, det blir jävligt mycket off, men ändå on-topic idag. Ja, jag, jag har för övrigt Rumänien-matchen från 94 på vos fortfarande. Den måste du kopiera vilka till mig. Ja. Alltså, det är den bästa fotbollsmatchen jag någonsin har sett. Det som är så bra med den matchen det är att man under matchens gång så hinner man älska vårt lag, man hinner hata vårt lag man hinner gråta över vårt lag och man, hinner, man kommer tillbaka och älska dem igen framförallt, ja. alltså jag har alltid jag hade svårt för Ravelli som satt under hela mästerskapet jag, jag tyckte inte han var stabil överhuvudtaget han var så fladdrig, det var liksom när han räddade något så kändes det som att det var mest tur ja, jag tyckte, eller tyck, mot Kamerun första matchen tyckte jag så. sen Rysslands matchen tyckte han reser sig, mot Brasilien var ju han stenbra Sista gruppspelsmatchen. Men Det var väl för att det var någon som hade snackat med oss så här. Typ, du, Thomas, Nu ikväll blir det inget öl. Nu, imorgon då är det Brasilien. Och är jävlar om du gör bort dig. Jag skulle vilja påstå att hans och rädda som en poäng mot dem. Ja, det är det som är grejen. När då Ravelli liksom kliver upp och bara Nej, jag är karl för mitt jobb. Och räddar den matchen. Helt och hållet Okej visst, Henkes skott där är jävligt nära stolpen För övrigt mm. Henkes skott är, är ju det som i slutändan avgör Men om, Ra om Ravelli inte hade tagit den där Är det före eller efter han tar den Alltså han räddade ju två straffar va? Först så tar han en för att ut För Håkan Mild sköt ju över Det första som hände Ja ah, just det, men Håkan, hela det här skulle vi ha haft Men han var väl skadad eller hade fått rött kort Svart hade fått Svart var det, vad fan sitter jag och snackar tärn Jag är för gammal men nu, det här är ju bara kul för de som är lika gamla som vi eller äldre. Så vi kanske kan gå vidare och prata om spelet istället. Ja, men vill de se en bra fotbollsmatch, kolla upp Sverige-Rumän i en kvartsfinal VM-94 i USA. Mycket Så... mer intressant än en bronsmatchen, måste jag säga. Ja, även fast då är det skönt att se hur jävla bra vi faktiskt var. När vi totalt spelade ut Bulgarien. Men... Vi har även spelat spel den här veckan. Ja. Vi kommer säkert återknyta mer till lite olika VM genom tiderna. Framförallt 94, då, eftersom vi båda två var väldigt aktiva i fotbollstittandet då. Sedan dess skulle jag en av Kan mer du än jag i så fall? Jag är inte så jättekoll nu för tiden. Okay. Eller jag har ingen koll nu för tiden snarare. <laughs> Hur som helst i alla fall. Spelet i alla fall släpptes i. Nordamerika 1990 och Europa strax därefter. Det kan till och med vara så att det kom först på vårkanten 91. Jag har inte någon exakt uppgift om datumet tyvärr. Aha. Finns också en hel del olika portningar på det. Det är i grund och botten ungefär samma spel i alla versioner och. Vilket lag valde du att spela som genom turneringen? Jag har ju gjort några stycken totalt. Aha. Aha. Aha. Men mitt första val det gick faktiskt till Holland. Okej. Okay. Mycket för att jag tänkte att okej, okay, det här är tidigt 90 i Holland. Jag hoppas de har. Ja, nu vad fan hette han? Julli, nej. Ja, Röd Julli Ja. Jag hoppas att han skulle ha vetat. Nu är det ingen licens överhuvudtaget på, på spelaren annan <laughs> tyvärr. Men jag tänkte, kanske hans frisyr liksom kan få dyka upp, men nej. Det är väl typ 10 eh, gubbar de har animerade som de återanvänder. Med lite olika färgbyten och så. Ja, omvänt det. Jag gillar också hur man har, man har bestämt att så här: Okej okay, men eh, Holland, de är typ som engelsmän va? Så de är så här, rosa bleka Och de har rött hår allihopa Och så möter man ett afrikanskt lag Då är alla svarta Det finns ingen liksom, skillnad utan Det är ju förstås begränsningarna som avgör Men det finns liksom ingen som helst bredd bland spelarna Alla har exakt samma hudton Om man är i samma lag alla lag har ju sina olika styrkor och svagheter. Då. Det finns, alltså, Argentina och Italien är väl de två absolut starkaste, vad jag förstått. Ja, jag skulle eh, tro det. I alla fall när man mötte dem, de var snabbare än alla andra och hade en jäkla massa sådana här superskott. Vi ska komma in lite mer på det här sen. Jag valde ju att spela som Ryssland, mm -hmm. som en jäkla outsider. Kanske inte nu, för nu är Ryssland rätt så bra fotbollsnation, men 90 var väl de inte så jäkla hetligt. Men det var ett jäkla bra lag De tålade jävligt mycket stryk Och liksom det var väl, verkligen den här Mother Russian-stämningen Inom laget att Ingen gav, gav upp och alla kämpar för ja, Någonting större då. Mm. Men den stora björnen Precis. Någonting som är ganska så speciellt med det här spelet är ju att man faktiskt bara får styra en spelare Under mer eller mindre hela matchen Ja Det är ju, det är ju någon anledning så är det ju 6 mot 6 Istället för 11 mot 11 då Mm det går inte att byta vem man är Eller så har jag misslyckats Men, men du är Nej, liksom det... en snubbe Du, du, du spelar kaptenen för lagen Det är ditt stora stjärna kan man säga mm. Och även om du inte kan liksom, Styra åt dina lagspelare Så kan du ge dem tips här. Om, och du väljer dels i taktiken Innan matchen om du vill kunna kontrollera När de ska tackla eller inte Om de ska markera sina motståndare Eller eller tackla. Mm. Eh, sen kan jag även be om att få en passning i lite lit, eller om de ska skjuta. Det tycker jag var rätt skönt. För det är, man, man, det är ju som i verkligheten, alltså att du, du konverserar ju med dem. Det är inte säga jag trycker på knappen och det betyder passa mig, som man kan göra i, i moderna FIFA-spel. Liksom mm, direkt pass grej. utan här är det verkligen, du trycker på den och då säger din gubbe, han ropar passa mig. Mm. Och om den andra killen inte har läge att göra det, så säger han, jag kan inte. Mm. Precis. Det gillade jag jävligt mycket måste jag säga Det gav en helt, helt annan känsla För att man faktiskt var där på plats Och inte bara styrde någon ja. Vilken roll spelade du Om vi säger senare i turneringen För i början här är det ju alltså Jag tror du också upplevde det Det är ju pinsamt enkelt Om målen bara raser Ja, jag gjorde faktiskt ett test Första matchen är ju alltid mot Kamerun När man kör turnering Yes varför den är alltid där, det vet jag inte, för de andra verkade slumpa sig Men, men ja, hur som helst eh, Det jag gjorde var att jag startade en match Där jag var ett hyfsat bra lag Jag tog England, och så första matchen Så ställde jag in att mitt lag ska avancera Genom passningar, de ska eh, Försvara med glidtacklingar De ska skjuta ofta Och så minns jag, jag inte vad jag satte på den sista Och sen bara läka kontrollen var gick därifrån mm. Jag vann matchen med 4-1 <laughs> Ja, det är inte svårt att torska Nej det, Eller, det är inte svårt att vinna <laughs> Nu tänkte du, helt Ja, det precis var... det, är, det är svårt att torska, det är lätt att vinna mm. Till en början Ja, det växer, alltså det, Den är hyfsat brant ändå Alltså, första fyra, kanske fem matcherna till och med Så är det ju inga problem skulle jag säga Men det finns även grader bland dem Alltså, det märkte jag för att Första matchen, allra första Då tänker man att så här, okej, det är fotboll nu är det allvar Och sen så bara, okej, det är 9-0 nu Och det är inte första halvleken då märker man att okay, men jag kan slappna av. Och sen så märker man att man kan fortfarande slappna av helt okej okay, utan problem andra matchen. Tredje matchen då kan man ju slappna av men det, då kommer det ett mål till och från från andra laget. Och det har det inte mm. gjort. Liksom. Så det, det, det är en successiv ökning hela, hela vägen fram till och slutgiltiga guldet i slutet. Ja, men det som jag skulle komma till då. Alltså, I de senare matcherna och liksom semifinal, där, Vilken roll spelade din kapten då så att säga? Eller din spelare? Om du ser... Ut fotbollsperspektiv så att säga. Var han den som bara sprutar in mål eller var han den som skötte mitt fält? Eller var han Libro eller hur spelar du? Jag var ju ego redan när jag spelade fotboll själv va? <laughs> <laughs> Nej, men så, i med, jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt lätt att eh, bara dribbla runt själv. Alltså, man har ju i och för ingen funktion liksom så, men det är lätt att virra bort datorstyrda spelare märkte jag. Mm, mm. Så att jag, jag, har jag bollen Så blir det inte jag om den Om inte jag klantar mig eller ger bort den Så det, det funkar ju väldigt smidigt Däremot för själva, själva slutet När väl kommer till kritan Så försökte jag oftast springa ner Och, och liksom gå mot hörnstolpen För att sen göra ett inlägg Och ropa på killen att nicka eller göra en cykelspark. Mm. Så ja, jag gjorde inte själva Sista nudden liksom Utan jag jobbade mer som en ja, Näglund bort vad han hette, men killen som gjorde alla inlägg åt oss under VM98, nej VM 2002. Anders Svensson eller jag vet inte. Svart kanske då. Jag tror att det var Svensson, Svensson. Ja. Det var, visst, men det var väl Svensson som sköt stolpe ut. Ja, det var det. Ja. Jungberg också. Sen gjorde ju Svensson det här superfina frisparksmålet mot Argentina där. När vi, när vi spelade spelar 1-1 mot Argentina där. Just ja. Ja, det är för mycket där. <laughs> Snart behöver vi prata elfenbenskuster och bli arg, så nu går vi vidare. <laughs> alltså, jag spelar ju en väldigt defensiv roll i slutet. Jag spelar ju som defensiv centralmittfältare, skulle jag vilja säga. Min halva avplan i mitten ungefär stod jag i stort sett hela matcherna och... Försökte få några tidiga ledningsmål för att sedan bevaka det. För jag insåg ju snart att ryssarna var ju inte det optimala valet. Tre, fyra matcher innan finalen så var mina motståndare mycket snabbare och mycket tåligare än mig. Men jag var en jävel på glidtacklare. Så jag satte mer än ofta stopp för dem. Det var ju när de fick till och med superskotten då, som det var lite svårare att och få stopp. Det gick bra till slut. Jag, jag gillar den -taktiken. och det har väl mycket att göra med att när jag spelar fotboll under min karriär så att säga så det var jag ju också där va? En motor i laget så att säga. Jag har alltid vänsterbacka någon anledning. Jag var för att jag var chock. <laughs> ja men vänsterbacka ska kunna springa bra va? Men det är ju i sig modern fotboll. Det har varit yeah. var ett tag sedan Jag, jag var en vänsterback som gjorde mål Så att jag sprang en hel del <laughs> Ja, jo, men det är ju Moderna fotbollen ska snabba är alltså, Nästan mer offensiven än vad, till exempel mitt där Men ska vi knyta åt det spelet kanske? <laughs> <laughs> Tror du, det här kommer nog att vara ett återkommande tema idag Jag tänkte vi kanske skulle prata lite, lite så här fakta också Grafik finns det ju i, i alla spel mm. Hur ser du här på, på presentationen av just det grafiska? Ja, du menar River City Ransom grafiska. Ja, precis. Nej, jag gillar ju hur det här ser ut. Alltså. Jag gillar den här det här sättet man har valt att måla sina karaktärer. Tycker att det funkar bra faktiskt. Det är ju väldigt sparsmakat. Det är ju ingenting som skiljer den ena matchen från den andra förutom hur karaktärerna ser ut i det, färg på tröjan och färg i ansiktet och sådant. Även en del ansikten också faktiskt. Ja, så kan det mycket väl vara det var vissa, de, de bättre lagen ser lite argare ut Tyskarna såg jäkligt arga ut minns Men, jag. Var inte tyskar arga allmänt Under hela <laughs> 80- och 90-talet Det kan mycket väl stämma <laughs> Här sitter vi ju era sistrar. Ja, ja. uh, jag, jag håller med dig. Jag gillar spritesen generellt. De ser roliga ut. Det, ja. det, det, det, de, alltså, det är kul. Det ser du tecknar stil och med knubbiga korta benen och liksom, uttrycksfulla ansiktena. Jag gillar animationen också. Den här, ja, vet... När, när de får en smäll eller får ett, sta, ett hårt skott på sig och den bara flyger all världens väg. Det ser ju skitkul ut. Det ja, är <laughs> <kameran till laughs> Och ögonen sticker ut och allting blir liksom så här jätte... Men det är den japanska ögonen. Överdriven. jag tycker det är jättefint och roligt animationerna tycker jag är ett ganska hyfsat jobb för vad var NES mm. det är ändå liksom sex sprites som springer omkring och, och processorn måste ju hålla koll på vad de gör hela tiden Precis. även om den inte är syns i bild så finns den ju kvar någonstans på planen och det ska lagras någonstans så det ska komma sig ihåg mm. däremot tycker jag att eh, kameran, om man får kalla det för det den är jag inte helt nöjd med här Nej, den har sina brister, det har du rätt i. Framförallt när den inte riktigt hänger med, vilket den gör alldeles för ofta. Ja, jag tyckte inte att det var så ofta. Ja, för mig händer det skit ofta att säga att det är, en, en, ja, om jag bryter en passning eller om jag stjäl en bål. så alltså, kameran vill ju gärna fokusera på mig när jag finns i bild. Mm. Och om då jag gör en glidtackling Om jag inte har bollen Jag gör en glidtackling så bollen och sticker iväg åt höger Men kameran stannar på mig Och då blir jag som för fri helvete följ bollen Vad är det för praktikant som sköter den här kameran <laughs> Det frustrerade mig ganska så ofta Framförallt mot slutet då När det var liksom mycket tajtare matcher Det hade mycket mer, mindre marginaler att jobba med mm. Så det jag störde mig på den ganska så mycket Så generellt kan man säga att det är tydligt det mesta det är, man har aldrig svårt att veta var bollen är Den här raden längst ner gör ett ypperligt jobb Av att ge dig en tydlig bild av var är du själv på planen Eftersom du ibland inte är i bild mm. det är Ett mycket bättre system än vad någonsin FIFA har klarat av Måste jag säga <laughs> Ja det vet jag inte hur jag prata med om Men eh, kul att du tycker det ändå. Ja men man får, man får veta exakt var på planen På FIFA får man en pil som säger du är här Men sen så kan du vara precis utanför bild Eller så kan du vara hemma vid hörnstolpen Det vet man inte det Nej, för att du suger på FIFA ja, Det är ju ingen diskussion om. FIFA är ett dåligt spel och därför suger jag på det. <laughs> det är absolut inte tvärtom på det med inbördeskrivning. Nej, absolut inte. <laughs> det finns ju musik i det här spelet också. Ja. Eller ja, i, i singular. Det finns musik i det här spelet. Inte, det, finns, det finns inte många stycken här. Nej, men jag tycker de stycken som finns är skitbra, om man säga ja, Eller det stycket kanske man ska säga. Nej, men det är ju flera olika. Nej, det är, jag hörde bara en samma skit om och om igen. <laughs> jag tror det är Ja, nu ska jag inte säga för mycket Men fem, sex stycken i alla fall Det är väl ett par matcher Det samma stycke Och sen så skiftar det ju längre in i turneringen det kommer Ja, det kan vara jag som helt enkelt bara stängde av För det enda jag hörde var så här Ja, lite små, mysig melodi Fem minuter senare Ja, jag blev bli lite trött på den här melodin <laughs> Så jag tror jag att jag helt enkelt bara stängde ute det Och fokuserade på att spela Mm Ja, så kan det vara. Den, den tar ju inte för mycket plats heller. Va? Den är mer det som är utfyllnad. Mm. Jag hade ju hellre haft den än en, en tystnad. Det är, ja. det, och det, den är inte så pass... Det är ingenting som man går att bli irriterad på att den finns där. Nej, men jag tycker att det, Ja, nu när jag plockar ut den ur, ur sammanhanget så att säga, när jag klickade och av förra veckans avsnitt så... Jag tycker det svänger jäkligt bra alltså. Ja alltså det svänger ganska bra men precis som med allt annat som man får höra för ofta typ allt som går på reklambaserad radio det, det blir ju skit till slut för att man hör det för mycket ja. och jag tycker att man hör den här alldeles för mycket. Det är tur att det finns ett spel runt omkring det som man kan fokusera på det istället. Nu vänder vi in på att prata om sund så kan vi prata lite gameplay. Ja. Ehm, vad säger du om kontrollen i det här? Väldigt väldigt enkel och ja för det mesta väl fungerande också det har ju liksom bara två knappar på ett näs Och jag tycker de gör det mesta med det Jag kan tycka att det är lite torftigt Måste jag säga ja, På vitt sätt Men så, så som jag upplever så du kan ju okay, Du kan ju springa förstås att alla håll kanter du, kan, du har en knapp som du kan passa med Och en som du kan skjuta med Och så kan du trycka på båda två samtidigt För en cykelspark eller en nick Ja, ja det kan ju ge, ge en språngnick så att säga Ja, för övrigt eh, Brukade du roa dig med att göra grodhoppen Att du språngnickar gång på gång på gång Ja, det du, går nästan snabbare än att springa Ja, nästan Det är för lång tid att resa sig upp Men jag brukade ja. ro, jag, I de här första matcherna så brukar jag bara 15 kring i alla fall. För man vinner ju hur man än gör Och det går inte påverka klockan Lite för nej. långa matcher för övrigt Ja, väldigt för långa tycker jag Det är liksom, det står, vad 4 fyra minuter Eller tre minuter, nej fyra minuter Per halvlek Men alltså det är i, i i realtid så är nog något Jag vet inte vad man ska säga. De där sekunderna går jävligt, så. Jag tror att det är en och en halv sekund per riktig sekund. Sen spelar vi i så jag, i de andra är den ju lite snabbare. Ja eh, Så att ja, jag hade nog trivs bättre med att kört det på NTS versionen Vad mm. är det, Mark? Kontrollen i alla fall. Det som stör mig det är att du, du får, ju, varje halvlekade, va, så får du varje får fem specialsparkar. Mm. Och de här, vad specialen är det skiljer sig I olika på olika lag då Och att du får den har att göra med hur många steg du har sprungit Innan du gör skottet Eller så gör du en cykelspark så får du en poäng då Ja fast alltså För att cykelsparken ska bli ett specialskott Och inte bara en vanlig cykelspark Så måste du ha sprungit ett visst antal steg innan du gör det här Nej alltså det är ju den vanliga sparken Som jag förstod det som i alla fall Alltså när du springer och skjuter vanligt När du har tagit ett visst antal steg Och det här varierar mellan olika lag så kan ni skjuta det där specialskottet med en vanlig spark. Nej, men cykelsparken är inte specialare. Specialarna är ju hur bollen beter sig efter du gjort cykelsparken. Ja, jo, jo, men alltså för att få specialar med en cykelspark så behöver vi inte göra någonting mer än en cykelspark. Innebär alltså det att om jag gör fem cykelsparkar i rad så kommer alla fem bli specialbollar? Ja. Det händer inte för mig. Nej? Varför inte det? Ja, jag vet inte. Jag misstänker att det kan finnas någon... Fast alltså det, det kan ju även göra specialar med en språngnick till exempel. Jo, men jag gillade att göra bicikletas För det är det snyggaste movet i, i fotbollsvärlden ja. Så så fort jag fick chansen Så gjorde jag en cykelspark mm. Och träffade bollen i de flesta fallen Men det var inte alltid jag fick specialskottet Gjorde det alltid på volley också Så att säga, den nu, nuddar inte marken innan Ja, det är klart om det är någon där ute som faktiskt vet Meddela oss gärna, finns det någon faktor som jag och Anders missar Eller har någon av oss fel helt enkelt För jag upplever det som att det inte gick Bara för att jag gjorde cykelspark på en volley Anders säger att det var så för honom Så ja Jag tror att det finns någon faktor som, som Du gör av naturligt när du spelar Men som jag inte gör naturligt när jag spelar Och därför har det blivit som det har blivit mm. Ja det kan man så Hur som helst, det finns ju olika sorters spela, äh, såna här Specialsparkar, olika för olika lag var det någon speciell du föll för att tyckte att den här var läcker? Alltså, jag kommer inte ihåg vilket lag det var. Men bollen gick liksom som en halvcirkel innan den fög iväg mot mål. Den absolut tråkigaste är den som rör sig lite grann i höjdled. Ja, det är Tysklands upp och ner sakta. Alla har ju samma effekt. Det är ju egentligen bara en grafisk detalj. Och sen så blir det mål, för målvakten är chanslös. I nästan alla lägen i alla fall. Ja, men Tyskland så till exempel, den går ju i alla fall varannan gång över, tycker jag. för att den, den har en... I och för sig det är om man gör en cykelspark. Gör en, en språngnick så är det ju mer säker. Mm. Mitt val av Ryssland var ju bra där också. För det var ju en, en boll som krympte ihop och sen får det vägligt jäkla skott väldigt spikrakt in i mål. Oftast. Men är det, är det den där den först bollen står stille tar och liksom ja. står och pumpar och sen skjuts iväg? Precis. Ja, okej. Okay. Ja, den, den tyckte jag såg läcker ut men jag spelade det som sagt inte. Nej. Du, det här är ju ett spel som man kan spela upp till fyra spelare på också. Precis. Har du testat ja, något med det? Inte nu, men däremot när jag var väldigt liten så var ju det här skitakul, måste jag säga, när vi körde fyra spelare. För det var ju den här jävla fittungen som man hade på skolan som hade allting som man ville ha. Han hade ju även det här, och jag tror det var här och endast här jag spelade här när jag var liten. Och han hade en sån här, jag kommer inte ihåg vad de hette, men som man kunde koppla in fyra kontroller så ett nästa. En sån next advantage tror jag. Inte. Ja, precis. Och det var fotostudieringar hemma hos samhället och då var det ju stenkul. För det är, det är ju för enkelt egentligen. Ja, det blir svårare mot slutet men det är ju en jävligt lång väg dit. Ja, det, det är för lång eh, nedförsbacke innan det lutar upp och blir svårt. Ja. För lång tutorial kan du kanske säga Ja, man kan ju säga det så Men jag undrar lite eh, Du minns inte så att säga skillnaderna mellan multiplayer och singleplayer Inte raka akam, som jag vill minnas så var det inte lika mycket fokus på de här specialskotten Ja, jag tror inte man hade lika mycket till, till exempel Men eh, det kan vara någonting jag bara drömt ihop på det. För det här var alltså, kanske inte när spelet var splitnitt Men ja, mitten av 90-talet som senast Sen den största grejen där är, det, det är att du kan välja underlag. Ja, just det. Ja. Du kan ju spela på sand, då, då rör sig bollen lite saktare då när den ligger längs med marken. Du kan vara på is, gissa vad som händer då. Ja jo. Eh, Och sen så kan du vara då på något som kallas för dirt, och då finns det till och med små små små, ska man säga, stenrös här och där som du ja. kan snubbla på. <laughs> det kan man ha jävligt kul med, kan jag säga. <laughs> när man, jag, har inte, jag har inte möjlighet att spela fyra, men jag har haft möjlighet att spela två. Så jag har haft lite folk, jag hade en, en förfest för inte så länge sedan vi spelade bland annat rockband och så vidare. Mm. Och då tyckte jag så här: fan det här måste jag ju testas. Så jag dammade ju av liksom, jag håller ändå på med det så körde vi lite av det här och det är för jävla kul när man har, för det är slumpbart att då var de här stenarna dyker upp, men när man springer runt och så liksom... Ja, mot en datorspelare så är det bara att du springer fram i en glidtackling så har du bollen Mot en mänsklig spelare då är det ju ett katt och råtta-spel Över liksom så här okej okay, men springer du här då kommer jag kunna ta det Så det är, liksom, det är mer zonarbete än, än, liksom, än att kunna springa rakt på bollen som man gör mot en CPU Så det gör ju att det handlar ju helt plötsligt om att försöka tvinga honom att springa in i stenen Det är den enda liksom vägen ut han har så det blir en helt annan nivå, och det är skitroligt, Särskilt efter några öl kan jag säga. Ja, det förstår jag. Så det, det kan jag rekommendera varmt. Jag tycker att vi måste få tag på en eh, NES4-score heter de. Advantage vara på Super Nintendo. Okay. Eh, eller NES-satellit fast någonstans som heter, men det var, tror jag var en annan marknad. Men vi måste få tag på en sån, och så måste vi sätta oss ner och bjuda in några till, och kanske några lyssnare om vi har lite tur, och bara mm. riva av en, en hel kvälls turnering med, med två mot två matcher. Oh, fan, ja, det, det var svinroligt, det var riktigt jävla kul Det var, det var liksom en, en mycket, mycket mer intressant upplevelse också Att spela mot, alltså du får ju en taktik när du spelar mot en dator För datorn är stendum och den lär sig inte någonting av sina misstag Nej. Och det görs ju himla mycket mer med levande motstånd Särskilt så här långt tillbaka i tiden För den här AI är så rudimentär så det finns inte mm. Vi har pratat lite om att matcherna kändes lite långa Mm. Hur säger de turneringen som stort? Det är ju ändå ganska många matcher man ska riva av. Elva eller 12, va? Ja, 12, Det är tretton lag, man möter alla. Just det, 10, sen är det semu sen är det finalen. Sen. Ja, jo, det är, det är en match för mycket där. I alla fall, skulle jag säga. Och det, man hade gärna kunnat skippa den här andra eller tredje matchen i ett och sen lite brantare kurva, tycker jag då. E men det är inte mycket att bråka om. Så alltså det är bara att spela. Men det är sekt när man leder med 8-0 och liksom en och en halv halvlek kvar. Ja, så alltså det känns ju som att singleplay-spelet här, det märks tycker jag att det har funnits ett narrativ här. Att det är liksom olika skolor, då, som i den här vårdversionen lag, eller ja, länder. Att det har liksom funnits att det här är skolan som är The Bad Guys. Det här är skolan som är de som är liksom goda rivaler och så vidare och så vidare och så vidare mm. och det har liksom funnits en berättelse och så är liksom såhär, och nu åkte vi till den här staden för att möta det här laget som vi har den här feiden med sedan liksom 1959 när de stal vår maskot eller sånt där, mm. men utan den inradningen då är det ju bara 12 jävla matcher på rad som allihopa känns lite för långa och det är typ de fyra sista som är riktigt intressanta mm. Det finns ju ett då så vi kanske skulle ha kanske skulle ha posta dem för de som vill testa spel och be börja redan på, ja, då blir det det, eller någonting. Ja, det är någonstans. Eh, annars så finns det säkerligen på nätet också. Ja. Har du kopplat det här till något speciellt VM? Ja, VM90 då framförallt. Just att Cameroon ändå anses vara liksom, i den här samlingen lag så är de med. Mm. Det är liksom Kamerun och Ryssland då. Sen är det väl ingen... Alltså England har alltid varit en stor fotbollstation även om de inte alltid har skit skitbra. Men som Tyskland och Mexiko, Italien och Argentina Det var ju de fyra giganterna i så ja, 90 Så det är, som jag ser det så är det där man hämtar inspiration Man har valt att sätta spelets bästa lag på de bästa lagerna just då, då. Och det är inte att de är mycket sämre idag men... Det är väl Mexiko kanske som inte är lika imponerande idag Ja ah, precis alltså, just för 90 det är ju Italien Ciao ciao Italia och Glenn Husseins eh, omedvetna långfinger till hela England Ja, precis. 1 2 ett 2 är resultat. Ja, spännande, spännande. Costa Rica? Ja. Hur fan kan man förlora mot Costa Rica? Jag var så jävla förbannad när jag såg den matchen. Vi, vi satt i sommarstugan och vi hade liksom... Ja, vi har egentligen inte tv i vår sommarstuga men, men det var liksom en jävla massa trassel Jag minns att typ farsan fick klättra upp på taket Och hålla på att böka med någon jävla antenn För att vi skulle kunna se det Genom liksom en så här Myrornas krig bild Så kunde vi ändå åtminstone se Något så närmacht Men framförallt höra kommentatorerna då Och vi var samman Costa Rica dem tar vi i alla fall <laughs> Nej ett 2 det var helt sanslöst Man fick ju tillbaka VM94 då Ja, tack och lov det var ju liksom, alla var i sin absolut bästa form just under den vm alltså jag är lite, lite, alltså jag, jag älskar VM94, jag minns ju tillbaka till när man satt där och, och var så himla, himla inne i det. Och det var ju också samma år som OS i Lillehammer och, och det... Peter Forsbergs straff där mot, ja, i, i finalen mot Kanada. Mm. Jag tycker ju för att Ola Salos räddning är det som är det viktiga där, för i alltså, <laughs> en straff förväntar man sig att det blir mål. Nej, inte hockey skulle jag säga. Jag håller är ja, det mer så. Ja, det, det är ändå... Jag, jag tycker oddsen känns mer på skyttens sida. Om, det roliga är att Tomisala ramlar där. Och gör en jävla sprattelräddning. som blir en jävligt snygg räddning. Ja, men han gör ju en... Vad heter han? Hasek. Ja. Det, det är ju alltså... Jag hörde någon intervju med honom där: där hon här, Hur tänkte du? Han bara, alltså jag höll på att tappa balansen Och så tänkte jag Ja just det, det är ju så här Hasek gör Och så sprattlade jag och hoppades på det bästa Och det ser ju klockrent ut Jag tycker det är skit Fan, nu är inte på fel sport Anders Ja, det, det är det riktigt off Gå tillbaka till fotboll åtminstone mm. Du skulle säga någonting om VM94? Ja, alltså ja, jag har klurat på det här ganska så länge Jag minns ju tillbaka på det här som så här åh, Vi var så jävla bra, vi tog brons Vi var det tredje bästa fotbollslaget i världen Sen börjar jag fundera lite Av alla vi mötte I det VM-et så är det Brasilien Som är ett, ett lag man verkligen har Otroligt mycket respekt för Framförallt Brasilien 94, vilket jävla lag liksom Är Romani mm. i stoppen mm. Vi möter dem i gruppen Där spelar vi lika 2-2 tror jag det var Ett 1 ett. 1-1 ett, ett till och med, okej okay. Ja, det var väl... Vem var det som gjorde det svenska målet? Var det Dahlien? Kenneth Andersson med fel felford. Andersson? Ja, just det. Dahlien gjorde mål i första matchen. Ja, och andra. Först gjorde han ju 2-2 mot Cameroon i första matchen. Sen gjorde han ju 2-1 och 3-1 i Rysslands Rysslandsmatchen när han språngnickade. Oh, just ja, just det. Black Pearl minns jag att han kallades. Sen hade han två gula kort från varsin matcherna, Han var jag avstängd mot Brasilien. Så fick, var det. Då fick Kenneth Andersson gå in och domineras istället. Och han, var ju, han var ju vänsterskitt, men med högerpoten gjorde han ett enormt snyggt mål. Jag kommer ihåg exakt hur det ser ut. Han tar bollen på halvvolley och slår en långbåge och landar på målvaktens och in. Det tog ledningen i ledning den matchen och försökte bevaka sen. Men, ja, det gick ju så där. Det är ju ändå den taktiken man ska ha när man kommer som underhuggar Sverige och slås mot jättarna Brasilien. Det, det är den chansen man har att komma någon Det märkte vi också senare när det var mer allvar i, i Semin. Eller nu förstår jag. Var det Semin? Jo, det var Semin. Hur som helst, i alla fall. Om man då rangar upp, liksom så, okay, vilka mötte vi egentligen? Kamerun. Och inte ett riktigt särskilt bra Kamerun, om man ska vara ärlig, utan ett ganska gammalt Kamerun som höll på att bytas ut. Mm. Vi mötte Ryssland när Ryssland var ganska svaga Ja, det skulle jag väl inte säga ändå Det var väl alltså Jag skulle säga att Sverige och Ryssland var ungefär på samma nivå vid den här tidpunkten Jag skulle bara att Sverige hade bättre form ja, Jag skulle säga att Ryssland hade duktiga spelare men de var inte ett bra som lag Nej, ja, men det kan stämma Okej, okay, men då, då har vi gruppspelsmötena där Sen så möter vi Saudiarabien mm. Ingen jättefotbollsnation i ärlighetens namn Nej, det var väl just, det var väl den matchen som spelades i typ 41 graders värme Ja, och det var ju till deras fördel egentligen, men vi vann ju ändå Då dominerade ju också Kenneth Andersson Då var det han helt grym ja. Sen så möter vi Rumänien ja. I en skitläcker match ja. Och Rumänien är ju ett fotbollslag som spelar liksom i A-ligan men jag skulle inte säga, så när jag ser på fotboll så tänker jag mig att det finns vissa nationer som är de riktigt är Och rika och det är för mig Argentina, Brasilien Italien förstås Alltså det är de här länderna som jag klassar som liksom de som alltid man tänker att de här har liksom guldsniffning i år Samtidigt var det Rumänien som slog ut Argentina 94 i åttondelen där om jag inte minns helt det. Det kan det säkert vara det minns jag inte exakt. De det... var riktigt bra ränteneringen alltså. Det, det var ju en bra på så vis då, men och man, ja, precis. De, de var ju inte ett, ett av de tre bästa lagen. Nej, och det ska man i och för sig också backa bandet och tänka efter vilket Argentina var det som var där. Men det var Maradonas sista och han var ju tjock, en tjock dvärg som sprang omkring med en jävla massa energi från allt kokain de hade i kroppen. Ja, och dopad. Ja, Därför. Men, men ja, som sagt Jag är ingen fotbollsexpert Det jag, med, det jag vill försöka förbelysa här det är att Av alla lag vi möter Så är det egentligen bara ett lag som jag klassar Som ett riktigt guldvärdigt lag Och det är Brasilien Så visst har vi Vi tar oss fram och tar bronset och menar, Bulgarien var inte heller någon supernation Om man säger så Men jag tycker det är lite märkligt Att vi ändå har så mycket tur Som vi har med lottningen För Hade vi mött Italien I åttondelen hur hade det gått då? Ja, alltså Italien var ju ett haltande lag och gick, tog sig vidare med nöden efter från gruppen. Jo, Men de, de är det är ju klassiskt Italien. De, det spelar ingen roll hur dålig de är, de tar sig alltid vidare och de gör alltid en bra turnering. För att de har den mentaliteten i sig, någonting som Sverige är helt saknar istället. Sen har de också en för jävla bra coach som spelar på det han kan. Ja, Sasaki, vad heter han? Sakic heter han i mitt. Mm. Han, han visste ju om att Italien är inte bästa laget i år Men jag får spela på vad jag har Så inför varje match lägger han upp en unik strategi För, för att matcha just den motståndaren ja. Och visst ska ju alla lag försöka göra något liknande Men det kändes bara som att det var Italien Som lyckades ta sig så långt på bra taktik ja. Men jag tycker inte att Brasilien måste, De hade ju också en jävla enkel lottning Kamerun och Ryssland och sen i jag minns inte vilka de mötte där, åttondels och, och, och kvartsfinal där Men jag tror att det inte var något större, den större nation Jag att vi hade... Hur, när var det Mexiko Jag minns att de hade en jävligt snygg målvakt, den här korta killen som sydde sin egen direkt. <laughs> ja, det var nog tidigt De, de gjorde bra för sig i gruppen, men sen så åkte de nog redan i åttondelen Mot vilka? Ja, Holland kanske Det ställer svåra frågor nu Ja, jag gör det Du, Anders? Ja? Kan vi prata tv-spel igen Ja, <laughs> kanske det <där. laughs> fick vi alltså, någon lätt... summa från VM94. Det var inte så jävla bra gjort som alla vill tro. Det där vi vill komma till. Det, är lite, alltså det, det, det klämmer ju. Och det, det, det skär i mitt hjärta att jag känner det. Men, men jag vet inte om det är så jättestor bragget som det ändå känns som att det var. På något vis. Förstår du alltså, mig där? Nej, alltså så är det ju. Men så är det ju med turneringen också. Fan, Grekland vann i 2004. Nu ska vi inte snacka skit om Grekland och man mot man försvar här. Det är fina grejer. Nej, nej alltså det, den coachen är ibland den bästa coachinginsatsen jag, alls, jag har sett. Men alltså, det är ju tillfälligheter som avgör också i en turnering. Oftast, oftast med VM så är det ju att turneringen är för lång för att ett lag som Grekland ska kunna vinna. För att man har inte bredd i truppen vilket man behöver i en längre turnering med skador och avstängningar och allt vad det Uh, och det är oftast därför De här större lagen, det är väl sex lag Som har vunnit, vi har ah, sju nu med Spanien va Nej vänta, de var i EM då Det var absolut ingenting Spanien var i EM 2004, Italien Vann 2006 mot Frankrike När Sedan gav en, en dansk skalle i brösten Om du minns det Jo jag minns, jag jobbade Den sommaren i Stockholm i skärgården Och satt och serverade en massa överklassunglingar dyr champagne När de kollade på fotbollsmatch, jag var tvungen att jobba Ja, Zidane är den absolut bästa spelaren som har existerat, enligt mitt tycke Jag älskade hur han spelade fotboll, det var synd att han fick runda av på det sättet Men jag försöker att inte befläcka det liksom. alltså, man ska inte döma en person för slutraddes karriär I så fall skulle inte jag gilla Maradona För är, Maradonas karriär fram till att han blev galen var en fantastisk fotbollskarriär Man pratar ju mycket om hur fotboll har förändrats så extremt de senaste liksom, 15-20 åren och det är ingen diskussion där, men det finns ju några av de gamla spelarna man kan titta på och tänka Jag tror att han fortfarande skulle kunna funka om man fick tränas rätt liksom Ja Men jag tror inte Nacka Skoglund har så stor chans i, i liksom Champions League-nivå idag Men han var ju liksom silvervärdig 58 det Ska det vara Glenn Hussein då vet du? Ja, för jag tror inte Glenn Hussein heller Alltså Glenn Hussein i toppform matchar idag kanske i allsvenskan svenskan. <laughs> Ja, fast, ja, det är lite inne på ett spår här också Att de skulle tränas som, som fotbollsspelare Tränas idag Och då, då, då pratar man ju om ren talang Alltså medfödd talang då. Och där tror jag Glennisén hade enorm enormt förståelse för spel Ungefär som Henrik Larsson hade när Han var som, som allra bäst Fast ja, Glennisén hade en annan position då. Så jag, jag tror inte att han hade varit allsvenskan Däremot tror jag inte att han Hade haft samma rykte om sig som man har nu Med 6 plus 5 i Aftonblad Allt Ja, Henke Larsson, det är en annan historia. Jag tyckte han var som bäst med Dreadlocks, mest för att han var så jävla snygg. Det är, det, är, det är inte så många män jag skulle gå gay för, men jag tror att Henkel Larsson med Dreads kan vara en av dem. Ja, nu, han har någonting över sig, då har det faktiskt rätt. Nu ska vi kanske inte gå in på det området, då kan vi bli kvar ett tag, men... Å andra sidan skulle jag aldrig vilja vara ihop med Henkel för att vi vilka tråkiga konversationer Henke, ska vi gå ut och gå? <laughs> Nej vi ska gå Jag skulle inte förstå vad han säger Man fick ju texta hans intervjuer för mig. Ja, men vad fan, jag bor i Skåne, jag van Ja, jo, det är väl bra. Anders, jag tror att vi, vi, vi kommer ingen vart Vi får nog ta pizza nu Är det pizza pizzadags? Ja, du får börja Tack så mycket Jag säger att det här är en billig pizza Det är tanken av en pizza Även om det liksom egentligen kanske inte är en pizza Förstår du vart jag är på väg? Jajamän. Det är rätt så liten och begränsad och väldigt basic och så. Men jag gillar ju billigspapet pizza. jag tycker de är jäkligt god faktiskt. Det kanske inte kontra en pizza men samtidigt så är det någonting jag gärna käker då och då. Men det, det är lite som en, en fri tolkning av en sport och uh, inte alltid till, till det negativa så att säga. Det, som du var lite inne på, det var nog bra att de gjorde den här tolkningen snarare än att försöka göra något realistisk Och det är lite vad vi får i pizzan också. Hellre en billig än en, en dålig vanlig pizza. Ja, min pizza, det, det går inte att kalla den för en pizza. Om, om du har en pizza så har du ju deg som har gräddats. Och det är en tomatröra på och det är ost på. Det är mm. grund, grundprincipen av vad du behöver för en pizza. Mm. Det jag har, det är en paket Mariekex och lite pressost. <laughs> Och jag gillar Mariekex med prästost Inget snack om den saken Särskilt när man bjuder in Kompisen flaskorna vin mm. För bröderna vin De är skit härliga att umgås med Och då passar det skitbra att käka kex Och med prästost på mm. Men bara kex med prästost Det är ganska torftigt Det är inte så jävla kul Och den där ett helt jävla Mariekexpaketet paket det tar ett lång tid att ta sig igenom Och det blir inte så jävla mycket godare Medan du börjar experimentera på vägen <laughs> Jag vet att jag själv får in åtta mariekex på höjden i munnen. All right. Jag har en stor jävla käft kan jag säga. Ja, det, det är imponerande. Det är strax över en halv decimeter. Måste du få Ja, något sånt där. Jag har inte mätt den exakt, men det är många. kan ja. också tipsa något. Om, om du någonsin äter ett helt paket mariekex. Ta gärna jättemånga och eh, liksom tugga på dem jätt, länge Tills du får liksom som en gröt av mariekex i munnen. Mm. Lägg den sen som världens största snusprilla under överläppen. Jag vet inte varför, det är både... men det är kul Och så kan man liksom slänga upp tungan Till och från och plocka ner lite kex Så man kan liksom smaka lite på och svälja det är, det är ett kul sätt att jobba med Lite så är det att spela det här spelet Det är egentligen inte så mycket fotboll Och det är inte så mycket marie kex Men man kan göra sig lite kul med det Och som sagt, bjuder man in bröderna vin Då, då har man riktigt kul tillsammans med kexet och osten Det lämnar vi fotbollen bakom oss Samson och så tar vi och lyssnar på lite musik. Och den här gången ska vi lyssna på en skotte. Vad han heter egentligen har jag inte framför mig och därför får ni lista ut det själv. Men hans artistnamn då, det är Saber Pulse. Och han gör väl lite samma grej som Bitshifter. Vi gillar ju den här Gameboy-musiken med... Eh, I alla fall jag. ja, eh, ja. Uh, och det här är en kille som gör ungefär samma sak Han använder ett Gameboy chip Och uh, lite laptopdelar Och gör musik av det uh, Låten vi ska lyssna på det är en, en låt som kallas Reboot Och uh, vi länker till uh, Saber Pulse MySpace helt enkelt Så får ni kolla upp var mer där och lyssna på låten igen och så. Uh, varsågoda mm. Och med det så säger vi välkomna tillbaka till sagostunden då, där jag varje vecka berättar hur det går för mig i mitt Final Fantasy 7-spelande, som, ja, som ni vet som jag spelar för första gången och eh, varje vecka rapporterar jag in här då. Eh, Tre veckor i rad nu så har jag stått lite utanför berättelsen, gjort lite sidequests och ja, avla fram Chocobos bland annat som ni hörde om förra veckan och med, ja, inte rört mig så mycket framåt i spelets själva huvudstår då, men vi går tillbaka lite på det här spåret den här veckan. Eh, sedan Cloud kom tillbaka till gruppen efter sin eh, smärre identitetspris så har vi haft som mål att vi ska ta oss ner till undervattensreaktorn i Junon och det är där den sista stora materiadelen finns, eh, enligt uppgift. Således så flyger vi alltså mot Junon och vi entrar staden, eh, vi får muta en vakt för att komma, kunna komma åt en hiss och ta oss upp till staden. Eh, och vi anländer till samma ställe där Cloud tidigare klädde ut sig till en kindrösoldat. Väldigt tidigt i spelet. Eh, vi springer genom staden och besöker lite små affärer och träffar lite folk. Eh, Cloud stannar också upp här av någon anledning och berättar att han har känslan av att vi har missat någonting. Eh, jag vet inte alls vad han menar här så vi fortsätter på. Men Samson, vet du vad han syfte på? Anders, jag måste faktiskt erkänna att det här är någonting som gräver mig också. Jag vet inte riktigt alls. Jag tror att det är någonting man kan göra. Jag har läst lite rykten på nätet om vad det är för någonting han syftar på. Och hade jag letat lite längre så hade jag säkert hittat vad det är han syftar på. Men jag vet faktiskt inte. Det jag kan säga är att det är inte är den skalenliga soldaten som är i 1-35 skala. Det är många som, det som att man, typ ska, man ska hitta 12 sådana så ska man få någonting här Och en av dem finns ju i junon Det har inte med dem att göra Det är bara en prydnad som du kan få eh, vid ett annat tillfälle att ha på en liten hylla Okej okay. uh, Det tror inte att det kan vara att jag har fel partner med Lennan här Skulle det kanske kunna vara, det? jag är inte helt säker faktiskt Nej. Vi kan väl göra så, vi slänger ut till våra lyssnare igen Har ni koll på det här så meddela mig gärna För jag är lite nyfiken om jag har missat någonting stort här för... Som ni kommer att få höra då, så vi springer vidare. Och vi kommer till en tunnel där en grupp skinnar soldater står och övar sina färdigheter. Och deras major avslöjar att de ska bege sig mot den här undervattensreaktorn. Så vi följer efter dem. Och vi hamnar i en hiss tillsammans med två andra soldater och en vetskrämd flicka. Eh, soldaterna försöker utmana oss men de får stryk ganska så enkelt och vi kan lugnt fortsätta hissfärden ner mot vårt mål. Så fort vi anländer springer vi rakt in i fler sina trupper och samma sak här, de är ingen match för oss. Och eh, visst har jag tanken att jag med all säkerhet är lite overpowered här. Eh, nu använder inte jag Knights of the Round eller någonting sånt, ja. det, det behövs inte. Men eh, ofta one-shotter de, annars gör väl de kanske ja, väldigt lite skada. kanske. Kampen fortsätter genom tunnlarna och fienden är många, men min grupp är som sagt stark och vi kompletterar komplettera varandra väl. Eh, till slut så når vi ännu en hiss som för oss längre ner under jorden. Och eh, eh, när vi kommer ut blir det mer och mer uppenbart att vi befinner oss under vatten. Gångarna är nu nämligen genomskinliga tuber som visar upp det marina djurliv som finns i den här världen. Eh, massvis med hajar och andra typer av fiskar och däggdjur och sånt som simmer omkring. Eh, vi kommer fram till själva reaktorn och vi stöter på allt fler sina trupper. Samma sak fortfarande, de har ingen chans på oss och vi kan snudd på smärtfritt avancera framåt. Till slut så når vi rummet där den stora materiadelen förvaras men precis när vi har kommit fram så kommer en kran och lyfter bort den och fraktar den vidare in i ett annat rum. Vi springer efter kranen och i det nästa rum så ser vi hur materien om ombord på en av ubåtarna som står där. Ansvarig för hela denna operation är ingen annan än Reno och vi ställer den här turken mot väggen och hotar honom att det kommer gå riktigt illa för honom om man inte ger oss materiadelen. Eh, Reno meddelar dock att det kn han knappast tar tid att slösa på oss och bussar istället en stor maskin mot oss. Och... Kom inte ihåg vad maskinen heter men han ger mig faktiskt lite huvudbry. Det är en stor tanig maskin med långa armar. Kommer du ihåg ungefär vad han heter alltså? Minns inte vad han heter, men jag är alldeles tagen av att du använder eh, turken som benämning på vad är det? Ja, ja, men... <laughs> jo, ja, de heter ju turkarna. Eller The Turks. Men bara, den här turken Reno kommer att störa. <laughs> ja, vi ställer turken mot väggen. det kan <laughs> Min sambo sitter och kollar på mig lite konstigt ibland när jag berättar saga stunderna. Hej, Sven Ja, nu tappar jag bort det så. Ja, men jag, ja, du frågade mig vad den här snubben heter. Jag minns inte vad den heter. alltså den här maskinen som och skickar mot dig fattan han inte har tid. Ja, han ger mig lite huvudbry i alla fall. Eh, dock så löser jag det hela med att Cloud här får tillgång till sin Limit break. Och ni som lyssnade förra veckan, ni minns ju att jag hade på fått tag i Omni -slash. Och med det säger den här maskinen ett minneblott kan jag säga. Det blir bara slamse kvar när, när Cloud är färdig med här. Den är för jävla fin den här Limit breaken, måste jag säga. Jo, alltså det, det, det är den, den blaffaste attacken tycker jag någonsin alltså, Om ni betyder ju också typ jättemycket eller oändligt många Ja, han slår, det är oräkneligt många slag han slår Och de ger riktigt mycket skada allihop Och sen är det ju ett sista slag som borde ha tagit lite mer än alla andra Men det gör ju tyvärr inte det Men ändå, det ser riktigt maffigt ut när han riktigt avrättar sina finor Han tar igen er från tårna Ja, verkligen Eh, när vi återvänder från den här fighten då, så har ubåten åkt iväg med materien. Så vi kapar en andra ubåt och sätter fart efter den. Eh, än en gång så finns det om ombord som försöker stoppa oss. Men eh, utan något större resultat. Eh, vi får en kortare lektion i att hur man kontrollerar en ubåt. Och sin vana trogen så att Sid över kommandot och kör på sitt signum. Learn by doing. Då. Så han, han fattar ordret och ett minispel följer. Där vi får jaga en rad andra ubåtar och försöka undvika deras missiler samtidigt. Eh, lyckligtvis är det här mycket enklare än vad det låter. Det var faktiskt jäkligt enkelt minskar. jag. Och eh, snart har vi sänkt samtliga ubåtar och därmed också den stora materiadelen. Då är den lite isäkert förvar kan man väl säga. Vi går upp till ytan igen och när vi kommer tillbaka till Junon ser vi hur ett kinesiskt skepp sätter fart mot syds hemstad. Så vi följer efter i The High Wind. Så snart som vi anländer till staden så upptäcker vi Kinas plan med, med den här staden. Då. De ska nämligen lasta Sids gamla rymdraket full av materia och sedan skjuta den här raketen mot Meteor. Då. De försöker stoppa den här meteoriten de också. Och det här är deras plan för att förstöra den. Eh, vi kommer alla överens om att det här är inte är någon bra idé alls och vi bestämmer oss för att försöka stoppa dem. Väl framme vid raketen och sig i historien. Kina trupper, Kina trupper och några till Kina trupper. Till slut så möter vi turken <coughs> Rude som faktiskt bjuder på en hel del motstånd den här gången men efter ett tag så får han se sig slagen och han flyr faktiskt inte här utan han blir väl knockad jag det som. Vi tar oss med det ombord på rymdraketen och här uppstår en mindre konflikt mellan Cloud och Sid där Cloud vill plocka ner den stora materien och förvara den i säkerhet men Sid han tror på vetenskapen och tror också att Kinnas plan kan fungera. Den här diskussionen blir dock kortvarig då Palmer avfyrar raketen med oss fortfarande ombord. Sid håller dock alla lugna. han meddelar att det givetvis finns en nödkapsel ombord på hans skepp. Han säger också till Cloud att om han så gärna vill ha den här delen så får han gå och hämta den och det bestämmer jag mig för att göra. Den är dock fastlåst med en typ av knappkombination och med handen på så måste jag meddela att jag fick ta hjälp här. Min granne än en gång, Niklas, trädde in och med dagens goda gärning så hjälpte han mig att få löst den här -delen som vi tar med oss då och ber oss mot nödkapseln. På vägen så stöter vi dock på problem. En bensintank exploderar och fångar Sid under en så att han blir fastklämd och blir skadad då. Ironiskt nog, eller ikoniskt snarare, så är den här tanken som kira var så orolig för... Eh, förr i tiden när Sid villa ha ut i rymden för första gången och Sid inser nu sitt misstag i att skylla allt på henne eh, och Sid hade helt enkelt inte varit i livet idag om, om det inte var för henne och hennes oro då. precis då så ser vi också att Shira faktiskt finns bord på raketen hennes oro för hennes man går inte att ta miste på och hon hjälper oss att få löst alla och tar oss alla till säkerhet Väl ombord på nödkapseln så meddelar en ovanligt nedtonad version av Sid att han är hemskt ledsen för det sättet han har behandlat Kyra. Hon lugnar honom och berättar att allt är bra nu att allt kommer bli bra. Och för några minuter så får Sid chans att verkligen ta in det faktum att han befinner sig i rymden som då har varit hans livslånga dröm väldigt länge. Han är nästan euforisk när han beskriver känslan av att vara så liten i ett sådant stort universum. Kortare efter så kraschar raketen rakt in i Meteor och ger en ordentlig explosion som lyser upp hela världen. På alla städers gator samlas folk för att se om de blir räddade från Meteor. Men explosionen endast gjort ett skrapsår på meteoriten som fortfarande är på väg mot jorden som vi ser då när skenet har lagt sig. Man ser att människa efter människa faller samman i ren misär och börjar inse att allt hopp är förlorat. Stämningen är inte heller bättre ombord på nödkapseln. Sid håller ett litet tal som motiverar oss och, och han menar då på att om det är några som ska rädda den här planeten så är det fan inte Shindra utan det är, det är den här gruppen Avalanche Kallas de fortfarande Avalanche eller är det någonting annat? Alltså, ja, Avalanche är ju grund och botten vad de, vad de behöver för någonting men nu är det ju i princip, alltså det är ju Tifa och Barrett som är Avalanche, resten har ju kommit därefter. Mm, precis. Så ja, jag väljer att kalla dem Avalanche fortfarande. De, de, de har ju fortfarande samma mål i alla fall. Ja. Vi uppmärksammas alla över ett konstigt ljud och vi tolkar det som att jorden skriker för hjälp. Och eh, det är en person i den här världen som har väldigt stor koll på hur, hur planeten kommunicerar. Och det är i Buchenhagen i Cosmo så vi bestämmer oss för att flyga dit och be honom om råd för hur vi ska gå tillväga hädan efter. När vi anländer så får vi dock inga svar direkt. Han är lika osäker som oss, men han ber oss att se oss in i oss själva och följa våra hjärtan. Svaret på vår fråga bör finnas där, menar han på. Och efter ett tag börjar alla tänka på Ares och hur hon en gång i tiden sa att hon var den enda som faktiskt kunde sätta stopp för Sephiroth. Med det så bestämmer vi oss alla för att bege oss till platsen där Aeris blev mördad. Det är väl Setras gamla hemstad, om jag tolkar allting. Ja, precis, det stämmer. City av det Ancients kallas det ju spelet och Ancients det är ju Cetra. Ja, det var väl det namnet de hade på sig själva så att säga, när de inte var Ancients. Mm, precis. Alltså, ancients är ju, det är ju människornas namn på, på Cetra. Urinvånare. Ja, det, det är väl lite som att... Jag vad det var. var det, Hawaii? Nej, vad var det? Det är, no, det är något ställe där typ det var någon som frågade så här, hej, vilka är ni? Och de svarade, människor... Mm -hmm. och då, då har liksom väst tagit ord, deras ord för människor, det är namnet på deras folkgrupp, jag minns inte vilka exakt det var men det kan vara någon sån här typ aboginen och sånt där mm -hmm. Vi tar oss till själva platsen där Sephiroth dräpte Ares och på vägen dit delar alla minnen från den fallna lilla flickan eh, Bugenhagen meddelar snart att vi kommer behöva en nyckel för att kunna ta oss vidare inom templet, en nyckel som enligt honom ska finnas någonstans där solen inte skiner eh, och här lägger jag mycket, mycket tid på att leta runt i världen på ställen där den här nyckeln kan tänkas finnas. Än en gång får jag vända mig till min granne till slut. Han ger mig inte hela historien men han ger mig så pass mycket information i alla fall den han berättar att jag behöver en ubåt för att kunna hitta den här nyckeln. Och då, det får vi med, jag tror, att den finns på jorden. Eller på havets botten. Och det är mycket, mycket riktigt. Jag hittar den inte med en gång. Men efter ett tag, bokstavligen undan gömd där solen inte skiner, hittar vi en spretig stor nyckel som då är nyckeln till Cetras hemstad. Åter hos meddelar han oss att det enda som kan rädda jorden från dess öde är den vita magin Holy. Och nyckeln låser upp en dittills gömd grotta och där får vi återse Aris dödsscen. Här och nu så inser vi att det är gjorde när hon satt och bad när separat döda henne, det var att hon bad efter Holy redan då. Uh... Och Hole är framkallat, men det är någonting som håller dess kraft tillbaka. Och inte helt oväntat så är då denna kraft Sephiroth. Därmed är den enda chansen att rädda planeten att helt enkelt döda och sätta stopp för Sephiroth. Vi återvänder till Highwind och Kate Sith rapporterar in att kanonen som tidigare används vid Junon nu flyttats till Midgar. Där den ska avfyras för att förstöra Sephiroths barriär som man har runt den här kraten. Ja, och Anders, det slog ja. mig <laughs> Det är ju kanonen som saknas Det är där Cloud reagerar på Det måste det vara, alltså, han säger väl inte att de har glömt någonting Han säger väl att, är det inte något alltså, Missing something, säger han väl Ja just det, och när han säger det så visar det en scen Där kanonen tekniskt sett borde finnas i bakgrunden också Precis, det måste ju vara det han syftar på Ja, vad har vi löst det. Lite slarvig översättning, måste jag säga det, ah, det, man, får, man tänker, okej, okay, va? vadå? Finns det något spännande här? Så springer man runt i hela stan hur länge som helst. <laughs> ja, eh. <laughs> ja. Hur som helst. Vi, vi ser en scen då från högkvarteret i Midgard där Scarlet berättar att kanonen numera avfyrar makroenergi Och det finns ju gott om makroenergi i Midgard som vi vet sedan tidigare. Hon passar också på att döpa om den här kanonen och dess nya namn blir Sister Ray. Eh... Vi blir avbrytna av ett weapon som reser sig från vattnet och sakta börjar vandra mot Midgard för att attackera och förstöra allt i staden. Vi bestämmer oss för att försöka stoppa denna attack, då vi fortfarande har många band och nära och kära i Midgard. Och vi flyger till stranden där Diamond Weapon, då, som det heter, till slut kommer gå upp. Vi ställs i bossfight mot den och han är faktiskt inte så svår som jag hade förväntat mig, men... Ja, jag använder taktiken Haste Regen och då har jag övertagit tidigt och ganska snart lär mig också att fysiska attacker inte byter så bra. Och börjar istället använda elattacker då han trots allt är en maskin. Och fighten går bra men Diamond Weapon går inte sönder utan ändas, ändrar endast ryckning. I samma stund avfyras Sister Ray med en stor laddning som träffar och förstör vapnet i fråga. Strålen fortsätter sedan upp mot grottan där separat befinner sig belägrad och förstör den barriär som sats upp. Innan vapen faller samman så skjuter han dock en ordentlig salva mot Kinnras högkvarter som träffar och förgör Rufus och större delen av Kinnra-byggnaden. Luckan till Sephiroth är nu öppen och vi sätter alla fart mot kratern och den sista striden. Men vi blir för skull avbrutna igen. Denna gång är det Kate Sitt som meddelar att energi fortfarande först till sista Ray-vapnet. Och den här energin kommer till slut att förgöra hela Midgar om vi inte gör något. En stor despyt mellan Kate Sitt och Barrett hålls där Kate Sitt ifrågasätter Barretts tidigare terroristhandlingar och hur många oskyldiga liv som har offrats för att ja, uppnå Avalanche-mål. Han sätter Barrett lite på kottan där faktiskt. och har ju en hel del poäng också. Eftersom den egentliga kate Sitt finns inne i Midgard så kan han också ta reda på vad som för sig går. Och snart märker han att det inte är någon annan än Hojo som fortfarande allstrar energi mot vapnet. Vi ser också en disput inom Shinra som nu står utan ledare. Reeve ser gärna att Scarlett och Heidegger håller sig utanför. Men de har intentioner på att själva sätta stopp på Hojo med ett vapen som de kallar för The Proud klodd. Jag vet inte, Clod, vad är det på, på svenska sant? så alltså direkt översätter du clod, c så får du ju upp typ jordklump, typ alltså, ja, det kan vara verbform också, det betyder att, att klumpa ihop sig på något vis, det kan också användas som slang för något som är en tölp eller en drummel men vill man vara riktigt riktigt fin och, och så, så kan man också översätta det till det, det ursprungligen latinska uttrycket materia mm -hmm. så det kan vara en koppling till det det kan också vara så den stolta massan, liksom jag vet inte exakt vad det är de syftar på med skamärlig. Nej, precis. Vi kommer att komma i kontakt med den här sen. Så att, ja, vi kommer att åter till det. Eh, vi bestämmer oss i alla fall för att försöka stoppa Hoja då, till slut. Och via The High så flyger vi in över staden och fallskärmshoppar ner mot eh, Sindras högkvarter. Eh, vi anländer i en labyrint av rör och gångar och, eh, ja, det är en jäkla labber, inte jäkligt många valmöjligheter men lyckligt, lyckligtvis så sitter det också på en hel del godsaker mycket kister med, med härliga saker. Eh, I en av tunnlarna stöter vi på återstående medlemmar av The Turks. Till en början förberedde de sig för strid men eh, som tack för att vi räddade en av dem i Jaffes siddrag där, så får vi ju valmöjligheten att inte slåss mot dem och eh, det här är någonting som jag väljer att inte göra faktiskt jag, jag börjar gilla turkarna mer och mer vi skiljer åt och vi fortsätter mot reaktorn. Vi får fortsätta slåss igenom en massvis av tunnlar och gångar. Och innan vi vet ordet av så ställs vi mot Heidegger och Skarlets vapen, The Proud Clodden. Eh, stor maskin, lite Metal Gear inspirerad skulle jag säga. Snarare tvärtom, det här kom före. Ja. Eller Nej. jag för är för okay, om du tänker på gamla Metal Gear, men det är före Metal Gear Solid. Metal Gear var ju hyfsat lik Metal Gear Rex också. I och för sig, tar du rätt i. Uh, det är en, en Mech-robot kan man väl säga Ja, uh, uh, den robot Eller en maskin med armar och ben uh, I och med att det är en maskin då, Så använder vi återigen mycket e-attacker Och uh, någonting Som vi känner på Fighten pågår ett bra tag men det blir aldrig Riktigt farligt för oss uh, Region Väldigt effektiv faktiskt Jag inte gillar den magin så mycket tidigare -spel, Men i sjuan har den varit En riktig klockren grej att Uh, och till slut så förstörs den här maskinen och så även Scarlet och Heidegg och det känns väldigt skönt för mig att båda har varit något av ett störningsobjekt i min del måste jag säga, framförallt Scarlet som jag tyckte var en riktigt dryg jävel till slut så når vi då Hojo på toppen av det här tornet och han har helt klart tappat allt vad förstånd heter. han bablar på hur han ska använda all kraft han har under sina fingrar till att göra sin son allt mer kraftfull och han menar då på att hans son är Zeppelin. Att han är pappa till Zeppelin. Eh, samtidigt rynkar han på näsan åt Cloud och kallar honom för ett misslyckat experiment ännu en gång. Vid det här tillfället så har Hojo injicerat sig själv med ordentliga mängder av Genova-celler. Och muterat därför till något typ av vidrigt monster som vi, som vi får möta i form av en boss i tre olika steg. Fightern är likt den förra lång, men inte vidare svår. I vi, en fas har Hojo en massa underhuggare. Men vi lär oss ganska snart att det inte är någon större idé att attackera dem. Då de endast framkallas igen i så fall. Ja, vad ska man säga om Hojo? lite alien-inspirerad skulle jag vilja säga. Eller utomjordiskt inspirerad. Alltså, jag tänker alltid på... Um... Alltså, han ser ju lite muterad ut Så jag tänker mig lite som du vet, Alien 4, den här bebis-alien mm. jag, jag får lite vibbar av den När jag ser det mm. Och det kommer ju fram mer och mer att Genova Det var ju en typ av utomjordisk ras som, som Kraschade ner på jorden och Tog över mer och mer Vad Mm. Alltså det är ju som så att man har ju Hela spelet igenom har man ju tänkt att Genova Det är också en ancient eller en cetra. Precis Och det var ju också vad Hojo ska ha trott då när han avlade fram Zephroth, men det visar ju sig att Genova är en utomjording som har kraschat på jorden, man har misstagit henne för att vara en cetera, och därför då utfört experiment på henne som om hon vore en och det är det som har orsakat att det är så många som det har gått snett med bland annat då Zephroth Ja, framförallt Zephroth Ja, Hojo faller ju till slut i alla fall och eh, därmed det är faktiskt Seferots pappa död det är här man får reda på det. Jag hade i alla fall ingen aning om det tidigare. Eh, Vincent som har funnits med under hela uppdraget finner lite ro att hans eh, ja arch enemy eller Nemesis till slut har stupat då. Och eh, det återvänder alla till Highwind och Cloud meddelar och Cloud meddelar att de alla har ungefär sju dagar på sig innan Meteor kraschar ner på jorden. Han ber samtliga medlemmar i gruppen att ta en kväll ledigt för att leta reda på där de slåss för. Visst kan man vara nobel och säga att man vill rädda världen men han menar då på att därtill måste man nog ha ett eget personligt syfte. Clouds egna är att han till slut ska få reda ut den utdragna processen med sepprot och döda honom en gång för alla då. Alla utom Tifa lämnar skeppet då Tifa inte har någon kvar i denna värld förutom just Klam själv. De båda sätter sig på en klippa och väntar på gryningen och om ingen kommer till dem innan gryningen så kommer det bara, bara vara de två som ber sig mot Sälvårds grotta dagen efter. Och så vitt jag vet så sitter de där än idag för här avslutas veckans salgestund. Ja du Anders, det börjar lida mot sitt slut här måste jag säga Ja, visst, känns det känns som det Nu har ja. jag kommit in på CD3 då, Ska vi vara noga med att säga mm. Det var ju det här som var den sista grejen Att göra på CD2 Så, jo, nog, nog fan kortare än CD1 i alla fall tycker jag. Ja, det, det är ju som sagt, jag brukar ju springa runt En jävla massa på CD2 Mm. Så det är säkert därför. Jag brukar ju till exempel eh, morfa alla fiender så att jag får sådana source och laxårs och allt möjligt som höjer statsen på gubbarna. Jag har hört att det ska gå och morfa fram en, en till eh, ribbon på något vis. Eh, ja, väntar om det inte för mig att det är cactaur eller tonberry som man kan göra det på. Det är inte helt... Ton tonberry kan det nog vara det jag hörde i alla fall. Det kan ju vara att det är på båda. Men att ha, att ha tre ribbons känns som ovärderligt på något ja, ribbons är, alltså, Ribbon är ju kontinuerligt genom hela Final Fantasy den mest suverän accessorin någonsin. Ja. Så det är där att rekommendera helt klart. Jag är för med att ja, men det är nog ton berries. Cuck mm. är kanske något annat som också är ganska bra. minns inte exakt. Och när man morphar, då ska man alltså sätta materien Morph på sitt vapen och sedan välja den attacken för att liksom finish off din fiende. Ja, alltså du slår först vanligt. Morph är ju alltså att du äh, det, jag får inte att till och med det är en egen, äh, liksom ett eget kommando, tror jag. Ja, precis. Istället för attack och, och magic och items. Så mm. har du, eller, där till. Ja, och du måste ha försvagat fienden ganska rejält och först. Ja, för det tar inte så mycket skada, va? Nej, inte säkert mycket, nej. När du levlar den tar det mer och mer skada då? Det vet jag faktiskt inte alltså, Jag tror att den tar så mycket skada som ditt vanliga svärdshugg tar Det är bara att den också morfar Så att det, är, det är inte det heller Jag tror att det är oddsen för att morfningen lyckas Blir högre alltså, Du behöver ta ner fiendens HP mindre Ju mer levlad den är Tror jag det Men mm. det finns mycket mm. saker man mm. kan morfa mm. till mm. roliga saker Framförallt det finns ett Övergivet skepp nere under vatten jag minns inte om du har varit där eller inte men, men där inne finns det en massa Bizarra monster och de är allihopa Mår fast till då såna, du vet, Saker som heter Source har du så träffat typ ja, Power ja. Source, company. Och så tar man där och blir liksom Cloud eller den man nu sätter på Jag har satt alla mina på Cloud mm. Då får de liksom mer strength Eller mer Ja, defense eller vad man ska säga Ja, så alltså de, de ökar någon av de här olika statistikmätarna Så finns 255 i max Mm. Och du kan ju liksom maxa ut det mesta med, Alltså du, det ändras ju alltid Varje gång du levlar förstås Så alltså den gubben själv når en ny nivå mm. Men uh, kör du med sådana här så kan du ju få upp det Betydligt tidigare Vilket gör att du kan liksom Möta fiender som Är liksom uh, gjorda för att Cloud ska vara på level 19 Men du kan ändå slå 9999 För du är så kraftig ändå liksom, för Du har 255 på strength mm, mm. Hur pass tidigt kommer morfin i bilden i spelarna? är det på CD1? Redan, eller? Jag tror att den går att köpa ganska så tidigt. Jag är inte helt hundra på vad allting finns. Det, mm. det kommer fram när jag sitter och spelar. Men nu var det ganska länge sedan jag spelade själv. Just. Just det. Ja, det, det är en jävla resa som börjar lida mot sitt slut. Kan vi konstatera. Mm. Ja, du är, du är ju inne på definitivt den sista akten här nu. Ja. Får se, jag, det känns som att jag har lite, lite band att lösa upp. Eller vad man säger. Vad säger man Lösa knutar kanske Ja någonting sånt där som jag ska behöva Istället innan jag tar med an slutfighten Som jag har förstått är rätt lång också Ja det är Alltså sista biten är ganska lång utan någon Sparpunkt på vägen också så det blir en bit Oj. Sen så har du ju weapons Nu, nu är det ju på skiva 3 så nu är det ingen diskussion Nu finns ju weapons ute Hur många är de till antalet då? Diamond weapons som attackerade Midgard är borta nu eller? Eh, det ska det bara ja Ja. Och sen så har du ju... Ja, Emerald har vi träffat på nere under vattnet Ja. Sen finns det... Vill du leta upp dem här själv kanske, eller ska jag ta dem? Ja, du kan ju berätta vilka de finns Eller vilka det är, men du behöver inte säga vart de finns Okej, okay, det finns en som heter Ruby Som är röd ja. eh, Ska inte säga allt som han finns Och sen finns det ju en som flyger omkring Okej, okay. han flyger omkring upp i luften ja han får jag ju se problem. Ja, alltså, åk runt med, med Highwind så kommer du se honom. Och du kan liksom krocka in i honom så säger de typ, oj, vänta, vad händer nu? Men eh, han stannar ibland och då kan du liksom krocka in i honom för att ta fighten. Mm, okej. Okay. Och mer? Jag eh, vet bara dem, tror jag. Eller har jag glömt någon? Det kanske jag har. Vänta. Det, det var Ruby och så var det Ultimate som flög omkring. Emerald, va? Ja. Och Emerald under vattnet. Okej, okay, okej. Okay. Så det är tre kvar då. Ja, jag tror det. Nu... <laughs> jag känner mig hyfsat säker på att det är tre kvar. Ja, men då kör vi på det. Får vi se om jag kan fixa alla. Jag tror jag behöver lite grejer först. Jag vet bland annat Sand och Strike har vi pratat om. Ja, men att det finns en hel del som... Man behöver vara väldigt taktisk. Jag försökte liksom göra det helt själv. Och höll på väldigt, väldigt länge när jag ens var nära på att ta dem. Och mm. framförallt Emron hade jag jävligt svårt med. Det var han under var. Ja, den tycker jag är svårast <laughs> ja, ja, vi får se hur det går Jag återkommer nästa vecka, Samson Och vi går in på nästa veckas spel Nästa vecka ska vi ta oss an uh... Ett par barndomshjältar som jag aldrig gillade. Inte jag heller. Nej, jag tror att vi är, vi är precis ett eller två år för gamla för det här, tror jag. Ja, alltså, handen på hjärtat så var det liksom den här perioden i ens liv då man skulle vara på massa olika sätt. Så jag fick liksom enligt vad samhället fick. Det inte fick om Power Rangers längre. Eller, <laughs> liksom, jag var för gammal för sånt. Ja, men jag tror att det också var så att... Power Rangers kom ju precis efter att vågen började ge sig. Ja. Och jag minns att jag var inne i Turtles vågen, Men det var liksom, där tog så här leksakshysterin man har som barn. Den slutade i och med Turtles. Jag så var det ju långfilmer där liksom med Turtles också. De, var ju, de två första tycker jag var jäkligt sköna alltså. Ja, de två första är suveräna. Den tredje ja. är ju sådär. Den, Den är ju rent bajs. Ja. Äh, ja, det finns några grejer. Jag gillar att... Hund ehm... Casey Jones är med och jag gillar Casey Jones som karaktär så det, det, det gör att det glimmar lite men det, det är ju det är en dålig film, det är ingen diskussion om den saken. Men hur som helst leksakshysterin som sagt dog för mig i och med att turtle slutade vara intressant så Power Rangers, det var liksom ett passerat stadium att gilla den typen av grejer i alla fall för mig och nog för dig också mm. men är man född kanske 85 eller senare så tror jag att man nog kan ha mycket bättre bidrag De har ju ett förbannat skönt motiv. Det har de, ja. Nu ska vi inte begrava oss dock i detta Vi ska spela ett tv-spel Och vi eh, ger oss i kast med Super Nintendo-versionen Som släpptes i Europa Januari 1995 mm. Det är utvecklat av Natsume Presto och Sims Beroende på, och Pixel eh, Beroende på vilken plattform Det är Natsume som står för Super Nintendo-versionen Så det de vi ska titta på N Natsume har vi gillar. hit du gillar Pocky och rock och så sen spelar vi ju Wild Guns ett tag mm, Jag gillar allt som är skarpt, det tycker jag att det är en av de mest intressanta utvecklarna Och jag, musiken har jag förstått är liksom deras grej och det ska även vara bra i det här spelet Wild Guns musiken ska vara steg bra mm, det är riktigt nice. ja. ja, det är ett sideskrollande fightingspel i klassisk Super Nintendo Andan uh, Utspelar sig över sju olika arenor vad förstått det, och de har allihopa en boss förstås om de här Power Rangers kan då förvandlas idag som de kan göra i serien. Ofta. Det är jag faktiskt osäker på. Jag har väldigt dålig koll på det. Men jag tror att man ska ha... Man, man, är, man kan ju välja så att säga, de fem originalen då. Jason, Zack, Kimberly, Billy och Trini. Ja. Eh, och jag hoppas för att de kan vara fan. Så känns det som att vad är det som är Power Rangers i så fall. Men det borde väl finnas. Vi får märka helt enkelt. Vi får se det nästa vecka. Men då, Anders, är det dags att säga adjö denna gång? Jajamän. Mm. Som vanligt så kan man kommentera på avsnittet antingen via vår sajt, retroresan.se eller på våra respektive forumtrådar på WeAreGamers, på Loading och på Gameplayer. Länkarna finns givetvis på vår hemsida. Vi har också en Facebook-sida där är adressen facebookcom retoresen Och vi finns även via Twitter och där heter vi kort att Retroresan. Och sen så har vi en myriad av mailadresser vi ska till nästa avsnitt ha bestämt en enda som vi tänker köra på konsekvent. Den här veckan så drar vi till med anders .se. Den är nog smidigast. Nämligen blir skitbra. Då kan den hålla en massa hemligheter från Samsung också som alltid vill veta något mm. Sen har jag också en som är ganska lätt att gissa för man vet att det finns en anders snabela, då kan det nog kanske finnas en samsung snabela också. Och en fitduk. Nu ska vi inte dra ut på det här, det är två Ja Prenumerera vill man ju förstås göra Och det gör man via RSS eller via iTunes Länkar finns på vår site. Och går ni in på iTunes, Lämna jättegärna en recension Så blir vi glada och nöjda Och där är det slut för idag Jag heter Samson Och jag heter Anders Målet är ingenting, resan är allt